Bismillahirrahmanirrahim I dag søndag, den 23. februar 2017 Vi har min ny serie der hedder Al-Fiqh ala al-Mathahib al-Arba'a Fiqh baseret på de fire skoler Inna alhamdulillahi, nehmadahu, nas ta'iru bihi, wa nas ta'khfiruhu, wa nas Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi an-fusiram sayyati amalina من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد عود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقافه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالته في النار أعادر الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما ذا Kære brøder og søster i islam som sagt tidligere, det er en ny serie der er baseret på meget akademiske måder og mange af jer vil undre sig over det. Hvad betyder det? Det betyder at der er nogle detaljer vi kommer til at pågrebe jeg kommer ikke til at kendetage nogen af tingene Jeg kører ikke langsomt Jeg kører på Hvis der er nogen der vil gerne have det refereret Så må man gå tilbage og lytte Og jeg tror ikke I vil få gavn af det jeg kun har lyttet til det en gang Fordi jeg kommer til at køre på nu Kører vi en lille smule introduktion Og så kører vi lige stille og roligt ind Men inden der, Jeg skal lige lave introduktion Hvem er det vi skal snakke om Er det Allahs din? Eller Madhahev som er baseret på retsskoler Har de noget med islam at gøre Hvordan er de baseret Hvordan kan man forholde sig til dem Hvem er de her mennesker Det er fordi de har De har en bestemt forståelse for tingene Er det mustahideen Hvad er en mustahed? Hvordan kan man definere en person af En mustahed? Det bliver jeg ikke gå så meget ind i Men jeg vil fortælle At de her retsskoler Og vi kommer ikke til at holde Uh, vi kommer ikke til at holde det Du er altid velkommen Vi kommer ikke til at uh, snakke om det på en bestemt måde Hvor uh, vi vil uh, ligesom uh, se det uh, Per definition Men fuqaha uh, har en forståelse baseret på en ayah en hadith Og det betyder At vi som mennesker vi er nødt til at forstå deres baggrund for, hvorfor de bygger deres fatwa. Øh, hvad betyder mustahed? Bare for at definere. Der kommer nogle ord, som er øh, på arabisk. Det arabisk mm -hmm. øh, Vi kommer til at nævne det. Ligesom mustahed mufti. Hvad betyder mufti? Hvad betyder mufti? En, der udsteder fatwa. En, der udsteder fatwa. En, der giver et svar på et spørgsmål. Og en musterhed, en der bestreber sig efter at finde en dom. dom. Og det er vigtigt, at de der termer er på plads. Hvad betyder med her? Retsskole. Det er en retskole. Det betyder, at de er en linje. Hvorfor siger vi, at de der de er en madhab? Fordi en retskole har en bestemt linje, som de følger efter med hensyn til hvad? Hvad det retskolen bygger på? Hensyn, er det Aqida"? Nej, Vi skal... De skal huske det De vi snakker om, det er forståelse med hensen til fuqa og ikke andet Aqida den er, den er Det er ikke noget man kan lave om på Den er bestemt og afgjort med? Den første vi taler om Bare sådan hurtigt, vi skal ikke ligesom køre ind i, i, i masser af, af detaljer Abu Hanifa al-Nu'man Abu Hanifa, han hedder al-Nu'man ibn Thabit Han lever fra 80 til 150 hijri Og han er stifteren af Madhab al-Hanafi Hvad er der med ham? Han er taberi Der er sahaba, eller der er nogle, han er taberi-taberi Det vil sige, han er en tredje generation Og nogle siger, han er den anden an generation i princippet ligegyldigt han er mødtes med Anas ibn Malik og han har en rivaya fra ham der hedder talabul ilmi faridra ala kulli muslim at ansøge ilm er obligatorisk for enhver muslim og han blev kaldt imam al-ra'i hvad betyder imam al-ra'i? er ikke han føler? nej, uh -huh. imam al-ra'i det betyder han bygger det på ar det er håndning, som er baseret på forstand. Han blev kaldt også imamu ahl al-iraq. Imamu ahl iraq Han har haft fire immer som er hans elever. Og det man kalder tætte elever. Der er mange af der siger, jamen har han ikke haft flere. Han har haft tusindvis af elever. Men I skal huske. Det der to af elever, er ikke gavn. Dem der gavner en imam Og vi snakker shiyukh, altså af ulama Er dem der videre bringer hvad? Deres Hvis lærer Deres lære videre Og det har det været fire. Nummer et, Abu Yusuf Han hedder Ya'qub ibn Ibrahim al-Gufi Født 113, døde 182 og vi snakker altid hijri Og hijri det betyder at det er fra hijra fra Muhammad s.a.w Og hans hijra hvorfra? Fra, fra Macca til Medina Fra 113 til 182 Hans ene elev, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani Muhammad ibn Hassan al-Shaybani Hvorfor nævner jeg navnet på hans elever? Det er dem der er kendt og det er dem der bliver nævnt i Madhab han lever 132 til 189 132 til 189 og vi har Abu al-Hudhayl Abu al-Hudhayl han hedder Dhufar ibn al-Hudhayl ibn Qais al-Kufi han er fra Kufa og han lever fra 110 til 158 han levede fra 110 til 158 Og han blev født faktisk i Asbahan Hvor Asfahan er Asbahan Iran. Iran Og I skal vide Iran, Asbahan det har været Madinatul ilm mm. Der er mange af jer der ikke ved det Asbahan har været en by, en af de største byer som har haft ulema Og Asbahan har ikke været Shia, bare så I ved det Det blev Shia senere Nummer 4 og en sidste som vi taler om Som er kendt, Han hedder Al-Hassan Nuzi'ad al-Lui Al-Hassan al, al, -lu -lu al, al -lu -lu uh, Man kender ikke hvornår han er født Man kender han død 300 Eller ønsket 204 Den anden ale som vi kommer også til at inddrage noget af hans Han hedder Malik ibn Anas Malik ibn Anas Og han er stifteren af Al-Madhabul Maliki Han er stifteren af Maliki Madhab Og han er født i 93 Og han døde i 179 Og han har også en titel, der hedder Imam Odar il-Hijrah. Imam Odar il-Hijrah. Hvad betyder det? Han er Imam for Odar il-Hijrah. Han er Imam for Al-Madina. Og Al-Madina blev kaldt Odar il-Hijrah. Den anden Nabia hørte jeg fordi Muhammed, han til Al-Madina, så blev han kaldt Imam Odar il-Hijrah. For han er kendt for hans bog, der hedder Al-Muatta. Uh, han har haft masser af elever. De er op i sektioner. Det bliver overrasket. Den ene dele, det blev kaldt hans elever Al-Massarijin. De egyptiske de elever. Det er fedt at høre. At en alim, en lærte Har elever Som er sprej, Som har videreført til hans elev Og de kørt i sektioner Og dem her er det delt op i sektioner Den ene gruppe hedder al i Ægyptiske elevgrupper. elever elevgrupper. Ja, det er elevgrupper Og den anden gruppe hedder al-Marraribah Nordafrikaner. Ja, Så vi tager den egyptiske gruppe, som er kendt. Abu Abdullah, Abdurrahman Rahman ibn Abu Abdullah, Abdullah, ibn Rahman ibn Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, 2, Abdullah, Muhammad, Abdullah, ibn Abdullah, alle det her, det er bare en introduktion til, så I kan lære, hvor store er de her ulemaer. Og også når vi nævner dem, så kan du sige, ah, det er Abu... Abu Muhammad, ja, vi kender ikke hans fødsel. Mange af dem man er ikke kendt ved fødsel, det er kendt ved død. Abu Muhammad, Abdullah ibn Wahab, det muslim. Født 125, født 125. Død, 197. Død, 197. Den første Abu Abdullah har studeret under maalik i 20 år Abu Muhammad har studeret under maalik i 20 år Nummer 3 Han hedder Ashhab bin Abdul Aziz Al Qaisi Ashhab bin Abdul Aziz Al Qaisi Det er en mor for kameras? Nej han er egypter, alle de er egypter Det er første var Ah. Abu Abdullah og Abu Muhammad og han er han hedder Der kommer til at være 7 personer vi taler om, som, som er egyptiske. Så nummer 3, hvad det? Ashhab ibn Abdul Aziz al-Qaisi. Født 150 og død 204. Og han er jævn al-Imam al-Shafi'i ham der. han blev født faktisk efter særferie på 28 dage. Hvorfor går vi op i, hvornår man er født og hvilken dag og hvordan er det ledes? Hvor grund er hvad? Hvorfor har vores ude noteret, tror I, øh, datoen, øh, hvordan det ligger med hensyn til fødsel, og øh, hvor langt man er fra hinanden, og hvilken øh, alder man er, og hvilken grænse, og hvorfor døden er så vigtig? Hvorfor? Uh, til Hvor uh, uh, det på Det er hadith uh, Når man rekriderer til hadis, Så skal man se om man er umiddels med hinanden Og hvornår man er faldt for hinanden mm. Det er selvfølgelig mm. Og det er derfor karakteristikken for Hvornår man er født og hvornår man er død Og hvor man ligger hen, Ligesom at du kommer og siger ja, Du fortæller en hadis om min farfar Så siger jeg min farfar han døde Der var du ikke engang født det vil sige, så har du en, der har fortalt dig den der historie Så på den måde, så kommer din hadith til at være svag Det er derfor, at man kigger på, hvornår man er født Og hvornår man er død, og man har al-mu'asara Og man er mødt Er det med? Ja. Nummer fire. Abu Muhammad Abdullah ibn Abdul Hakam Og han ligger faktisk efter ashab, ash efter med hensyn til styring Og han er en stor a'al. Han døde 214 øh, Hijjid Nummer 5 as Asbag bin al-Faraj as Og han døde 225 Og nummer seks, Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul hakam Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul hakam Han døde 268. Og nummer syv, og den sidste af det ægyptiske gruppe Hedder Mohammed ibn Ibrahim Al-Askandari ibn Ziyad Mohammed ibn Ibrahim? Ja, Al-Askandari ibn Ziyad Mohammed ibn Ibrahim al-Eskenderia, og det betyder, at han er fra Eskenderia, Ben Zia, og han far hedder Og han døde 269. Og nu kommer vi omkring Al-Malariba. Al-Malariba, dem fra Nordafrika, eller fra uh, de afrikanske uh, dele. Og der er også syg. Når Abu'l-Hassan Ali ibn Ziyad i Tunsi Død 183 Og han blev kaldt Faqih Afrika. Han blev kaldt Faqih Afrika. Og det betyder han er lært over hele Afrika. Og hvad er over hele Afrika? Nummer to. Der er mange af jer der eller dem, der lytter med, de siger, hvad er det for noget, du sidder og laver, kom i gang. Nej. Det de er de akademiske. I akademiske undervisning, der kører man slavisk igennem processen. Og man tager og giver dem den tid, det skal have. Og man forskynder ikke noget, fordi de kræver, at man illustrerer og undersøger. Det, man ikke kan nå nu, det når man også næste gang. Man skal have tålmodighed, modhed, og man skal lære at slappe af og lytte og tage noter. نمط 2 عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطبي أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطبي دو هنا سقياله الفت نمط 3 ايس دينار القرطبي الأندلسي هنا قرطبه وهنا اندلسي في شبه han døde 212. Og han blev kaldt faqih al-Andalus, faqih al-Andalus. Hvem skulle faqih al-Andalus? Hvis I kan lære Nummer 4. Asad bin al-Furat bin Sinan al-Tunisi. Asad bin al-Furat bin Sinan al-Tunisi. Han født 145. Og han døde 213 født 145 Og døde 213 Og han var mujahid. Og han var med til at åbne sig til Han var med til at åbne sig til ja. Det tager Og han var faktisk en af de store mujahedin faktisk <coughs> Nummer 5 Yahya bin Yahya bin Kathir al Laythi. Yahya bin Yahya bin Kathir al Laythi. Død 234. Nummer seks. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman al Sulami. Abdul Malik bin Habib bin Sulayman al Sulami. Han døde 288. Namma sh. Da ham med i har om sikkert. Han hedder Sahnun. Abdullah ibn Said at Tanuqi. At Tanuqi. Abdullah ibn Said at Tanuqi. Han blev kaldt Imam Sahnun. Rydah Qadiflis der ja der læser til imam Malik så læser jeg om, har al Imam Sahnun og det ham der. Han døde 240. Hvad hedder for Sahnun? Abdullah ibn Said at Tanuqi. Abdus Salam Nisarib Atanouchi Atanouchi Han døde 240 Og så er der nogle ulemmer som har været med til at sprede hans religion To steder Al-Hijaz i Makkah og Omej Wal-Iraq Irak og Omej Blandt dem Abu Marwan, og nu taler vi om Saudi-Arabien, eller det man kalder Hijaz, det vil sige Golfen, og så snakker vi om Irak. Og der er tre mennesker. Nummer Abu Marwan, Abdel Malik bin Abi Salama Al-Majushun. Al-Majushun. Og han døde 212. Nummer 2 Ahmed ibn al-Mu'addal ibn Ghilan al-Abdi Ahmed ibn al-Mu'addal ibn Ghilan al-Abdi Og nummer 3, og sidste Han hedder Abu Ishaar Ismail ibn Ishaar Abu Ishaar Ismail ibn Ishaar Og han døde 282 Og læg mærke til, at mange af de her ulema'er, som jeg har nævnt med hensyn til Malik, Ali Rahmatullah, de har studeret under ham, og nogle af dem har været ny. De har studeret 45-6 år under Malik, så død Malik, så fortsætter de med at studere under hvem? Under hans elever. Under hans elever. Ja. Og det er derfor, at mange af dem, hvis I kigger med alderen, så kan I se, at de er både Maliks elever og Maliks-Maliks elever. Ja, det er Nummer 3 Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Muhammed ibn Idris al-Shafi'i Han lever eller han født 150 og døde 204 150 og 204 Han blev kaldt Imam ibn Idris al-Shafi'i al-Ghazawi fordi Hans far Han er fra Razda Razda til Og efter det så kom han til Mekka sammen med hans mor Og han var hvad? team, Han var team, Og han studerede Han har haft en del af hans elever Rundt omkring i verden Vi tager dem som er kendte نما يوسف بن يحيى البويطي أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي ابو يعقوب هن 231 Abu Ibrahim Isma' Isma'il bin Yahya al-Muzani. Og det fleste af jer har hørt om al Muzani. Muzani har været med til at hjælpe Imam Shafii med hans Kitab al-Um. Hvorne jo er ham også med. Med dafqa alayhi al sheikhan Det vil sige ved at Imam Shafii og Imam Malik har været enige om, har været uenige om han har lavet en bog angående det Limam al han er en stor alem og dem der ikke kender Limam al-Muzani så synes jeg de kunne lige studere han siger nummer 3 han er død 264. nummer 3 han hedder al-Rabi'i ibn Sulayman ibn Abd al-Jabbar al-Maradi al-Rabi'i من سليمان بن عبد الجبار المرادي. هنتو توهنا الفيصل. نما فيها حرملة حرملة مش حرملة لازم ننسية حرملة بن يحيى بن حرملة. هنتو توهنا سكسس خس. أنا ما في Mohammed ibn Abdullah og um ibn Abd al-Hakam. Mohammed ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam. Han døde 268. Og en af de fire ulomere, som vi snakker om nu her og slutter af med, han hedder Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani. Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani. Han kom til verden i 164 Og han døde 241 Hvad siger du? Hvad var der komme 164 og 241 En af dem som er kendt for at være elever af imam al er al lige mand Ahmad. Gud velkomst. Han, han er er han Sule. Salih ibn han ibn Han Salih ibn Sule. ibn er han Han er han Han er er han han Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, hans anden han blev født 213, og han døde 290. Og han var mere hadith, end han var faqir. Han var mere muhadith, end han var faqir. Læg mærke til de hans børn. De har haft de samme opdragelse som hans elever. Det vil sige ikke noget specifikt eller noget specielt De sad sammen med på, sammen med de andre Det har ikke fået noget af det yderligere som, som de kunne være mumayas Det vil sige de kunne være noget specifikt overhovedet Nummer 3 En alim der hedder Al-Athram Al-Athram Al-Athram med Tha Tha skal ikke skrive det med, sær, med Sin Nej Al-Athram Abu Bakr Ahmed ibn Muhammad ibn Hani al-Khorasan al-Baghdadi Ahmad ibn Muhammad Er det nummer fjerde han er al-Athram, han blev kaldt. Han hedder al-Athram som kunya okay, okay, okay Eller som kendt navn Og Abu Bakr, det er hans kunya på grund af at han, han blev nævnt Og hans rigtige navn hedder Ahmad ibn Muhammad Når I går og undersøger I al-Ma'ajib Med hensyn til Øh, For at finde ham, så skal I slå efter al-Athram først og så hvis I ikke kan finde ham, så skal I slå op ab, efter Abu Bakr, Ahmed ibn Muhammad Nihani. Hvis I ikke kan finde ham, så kigger efter Khurasan Og hvis I ikke kan finde ham, så kigger jeg efter al-Baghdadi og, og hvad siger du? <laughs> uh, fordi der er flere, der har haft det samme navn Og det er derfor, det kan være ligesom vanskeligt, så man Man tilføjer al-Khurasan i al-Baghdadi Så man ved, at han stammer fra Khurasan, og han er boet i Baghdadi mm -hmm. Comprendo amigos? Mm -hmm. ja? I skal svare, Han død, 273. Nummer fire. Abdul Malik ibn Muhammad, Abd al Malik ibn Abd al Hamid ibn Mahran al Maymuni. Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mahran al Maymuni. Og han døde 294. Vi er sånne af det her. Jeg er ikke ibn Mohamed ibn al-Hajjaj Abu Bakr ibn al-Marudhi Dhe Ahmed ibn Mohamed ibn al-Hajjaj Abu Bakr al Han Hvad er det tilgene i det var også det 6, er Det er 6, ibn Ismail Al-Handali, Al-Kirmani. Har ibn Ismail al Al-Kirmani. Kurmani. Al-Kirmani. Og han døde 280. Nogle gange når man har en lige så snart han hører kurmanji Så bliver han spurgt Døde 284 Ja Og nummer syv Og den sidste Han hedder Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi Abu Ishaq Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi Abu Ishaq Han døde 285 det var de her fire ulema'er Der er flere, jeg kan tale om Det var bare ligesom for at ja. uh, Opstarten på de her ulema'er Og når vi snakker om dem hvordan vi, vi, vi, vi, Hvem er det, vi skal ligesom definere hvem de vi skal snakke om Vores første Vi skal snakke om bahara hvad betyder tahara-lura? Det betyder al-madafa og al adnas al fra det beskidte som kan være berørligt ligesom urin og det kan være ma'navi Meningsmæssigt Så som Sønderne Er I med? Og tathir Rensning Det betyder At man påviser at stedet er rent Og pågreblig rent Jeg er ked af det, det går lidt stærkt Så må I lytte igen Lad det betyder så som så, ja ja hvad liser det liser han er det det er det det er det det er det Han er ikke beskidt, er det det er det det er det det er det det er det det Men han er er er okay. uh, ikke er er det ja. Allah nævner det i Quran, at jeg Men deres er er er beskidthed er og Bahar sharan nu har vi snakket om Lura. Lura, det betyder hvad? Sprogligt. Sprogligt. Arabisk sprogligt. Og hvad betyder Sharan? Ifølge den islamiske sharia-lov. Ifølge den islamiske sharia-lov. Altid påtæggende et ord, Man tar det. Arabiske sprog og Shar. Kan de falde under de samme kategorier? Ja. Kan det være at skille fra hinanden? Ja. Hvordan? Ligesom bid'a. Bid'a i sproget betyder? Fornyelse. Fornyelse, det vil sige noget nyt. Mm. Og isharaj, det betyder? Fornyelse i? Yeah. Helvede. Når du laver en fornyelse i din, yeah. kunne du bid'a til dalala, og kunne du dalala til? Yeah. Finnaara. Yeah. Vi skal være vorm. Det er vigtigt. At vi har haft en shawan, vi har haft en shawan, og vi har haft en Najasa. og vi har haft en shawan, og vi har al en shawan, og vi og vi eller det er hukum, du er påfaldet i noget som er hadath Og hvad er hadath? Hadath har vi talt om før. Hadath, hvor du er blevet påfaldet af noget Og hadath er de lobby to, tå Hadath akbar og hadath asbar Kan I huske det? Nej, det er godt Hadath akbar, det betyder at man er faldet i stort, Og det er genaber At man er drømt. man har været sammen med sin kone eller hun har været sammen med sin mand At hun er i menstruationsperiode Alt det her er janaba, Og de hedder al-hadas al-akbar Den store hadath Og den lille hadath er Hvis der kommer urin Hvis der kommer urinladning ud Eller hvis man slår en prut Eller linn Alt det her, det hedder al-hadas al-akbar Så vi har to ting Vi har al-khabath Og vi har al-hadath Hvad betyder al-khabath For det vil sige, at du kan se, at der er beskidt et sted, så er der en pågribelig sted. Det hedder Al-Habbaf fil At du kan se, at der er urin et sted, det hedder al fil al-Hadithra. Synligt, klart, beskidt. al hadath det er noget, som er pågribeligt på et person, ikke på stof eller lignende. Der er forskel. al det er et sted, og sal hadath det er personen selv. Er yeah. I uh, I skal lære en ting der hedder Al-Wazfru al, -wasfuh. al -wasfuh. Hvad betyder al At definere Når jeg skal definere Abu Hamza Hvordan han ser ud Så skal jeg kigge på ham Og så skal jeg hvad? fortælle om ham yeah, yeah. Og her er det vigtigt for os at Vi laver det man kalder al Det vil sige hvor vi definerer Hvad er det vi snakker om? Vi snakker om for sted Eller snakker vi om Kropslig dele. Og det er vigtigt. Læg med min naoe i mærke skæferia. Læg med min naoe i mærke skæferia. Selvom han er mod Acher. Selvom han er kommet lidt senere. Men han illustrerer mange af skæferis handlinger. Basta i ved Han siger. Raffa o hadeth. Ao isala tunages. At oplyfte det heddes. at fjerne en besked. Aug med fin, man er humane, og alle er sorte i himlen. Alt hvad der er i Abu Hanifas definition. Med hensyn til, hvordan løfter man alhadath Hvordan løfter man alhadath Hvordan fjerner jeg, at jeg er i Hvordan? hvordan? Hvad hedder det? Russo. Hvordan løfter jeg janaba? Hvordan løfter en kvinde Som har haft menstruation Rus Russel mm. Hvordan fjerner jeg en øh, beskidt, Det vil sige øh, Der kommer noget urin på mine bukser Hvordan fjerner jeg det vand. Med vand Som overkommer Men ja. Det vil sige at jeg pågriber et sted Lokalt Og hermed kan man sige At det er vigtigt for os Per definition vi ved hvad vi, hvad vi snakker om Snakker vi om russel snakker vi om wudu, snakker vi om erstatning for dem her A'tayammum Snakker vi om wudu, Hvis du har slået en prud, hvordan skal du oplyfte den der hadas? Vudu Jeg kan ikke lade vudu, jeg har ikke sin. Hvad gør jeg så? Tayammum Kan tayammum erstatet ghusl og vudu? Det kan det godt for eksempel, når der er ikke er noget vand, mm. og jeg skal lave solær, og jeg er Junup. Jeg har lige været sammen med min kone, og jeg skal lave solær, og der er ikke noget vand. Og hvis jeg skal nå frem til et andet sted for at hente det vand, så vil for eksempel Sartor Doro gå ud. Mm. Hvad gør jeg så? Tag hjem nu. med? Ja. Hvorfor går vi så meget detaljeret ind i det? For at anskaffe viden om, hvordan vi bygger tingene ad. Og det er vigtigt. Og det er vigtigt for os, at vi gør Selve al-Malikiyya og al-Hanabila De er ens med hensyn til definitioner, som de tidligere nævnte Hos de andre ulemaer, blandt dem Shafiriyya Fordi de siger at tahara for Shara De definerer at tahara renhed i Shara det betyder, yamna min hadas bil at oplyftede hvad der forhindring i salar med hensyn til haddeh, haddeh, som det tidligere er eller noget som er beskidt med hensyn til vand. Eller at opløfte det med torap, og det er derhjemme. Det vil sige, hvad er det, Malikiah og Hannah vil siger At man skal have de midler for at oplyfte de ting, man har behov for Enten er det vand Eller vand Eller jord Når vi siger Tahaaratul Hadath hadet. Hadath vedrør hvad Kan I huske det? Tahaaratul Hadath Renhed af hadas. De vedrør hvad? Hæste slag om Hvad? Er det en gammel optagelse? Nej. Nej, bror, det er ikke en gammel optagelse. Ja, jeg, jeg snakker nu. Åh, Jeg snakker. snakker. Til er du online. Det er ikke en gammel optagelse. Det, det er nu i gang. Der har du kan du høre mig, Halebe? Tiddy Det er ikke engang med lov Det er, jeg er her Jeg er livende, og brødrene er også livende Selvom de drikker chai og bygger så. Helt tomt Ja De er Abu Hamza og Abu du hilser de Taharatu Hadath Hvor vedræk kroppen For der har du Khubs Rensningen af du lyder så ung i stemmen Allah, Allah er lækker til Wallah, jeg skal kysse dig mellem dine øjne Baru allahu fejk, jeg, jeg er også ung i min sjæl, jeg albi. Mit hjerte banker nu Men jeg er en gammel mand, jeg har gået til Allah, jeg har gået til Han siger, at du lyder så ung i din stemme <laughs> Det er bliver for du at du ikke har det derfor Nej, nej det er fordi jeg, jeg, når jeg, når jeg elsker at undervise, så jeg hedder akadibis, så bliver jeg bare helt på røret fremover. Ja. Det er fordi, når vi snakker om at tage, når der er noget beskidt på græbne, så kan det være på kroppen, og det kan være på, på tøj, eller, eller på stedet. Er I med? Det vil sige, når vi snakker om hadath, så er det vedrøret i kroppen. Når vi snakker om huft så vidrører det kroppen, tøj og sted Og med hensyn til taharatul hadath, rensning af hadath, Så er det tre Kubra, store Og det kan man opløfte ved hvad? Ved, ved rasul ja. sorra, lille Og det kan man opløfte med wudu Og noget som kan være fælles for den er Tayammum Og der er, hvordan er rensningsmetoder for al -kubf? Rensningsmetoder for al kan være tre Rassel, rense Masah Masah, stryning Wannadah, sprøjten det går for stærkt At fjerne Al-Khubf, at fjerne det kan være rassel, man renser det med vand Hvad ja, er du rassel? Ja, du er kommet med vand og hælde det over Væskning det er så Nej, ikke russul Det andet er russel. Det der, de er Nummer 2 masser Hvad du tage, Masah? Stryg. Stryg med vand over Og den sidste modder Sprøj den vi giver dig selv. Hvordan laver man rassil? I ja. Du er kommet til at tis, så sprøjter du på dit tøj, og du kan se, at der er et sted. Hvordan kan du gøre det? Du kommer med noget vand, og hælder det over. Er vi enige? Har du givet mig sukkerien? Nej. Det er ikke ja, ikke. En 4x4. Den der? Ja, eller jeg gør det. Man kan godt se, du ikke har... Man kan godt se, han ikke trænet i på ham der. Vi mangler. Ja, vi mangler ham der. Det er rigtigt. Så vi har... Jeg giver et eksempel, så I kan lære det. Vi har fået noget urin lokal. Jeg kan se det på bukserne. Og hvordan kan jeg fjerne det? Jeg kommer med noget vand. Jeg hælder noget vand. Så fjerner det. Fint. Der kommer noget blod på min tøj. Jeg henter bare min våde hænder. Der kommer bare sådan en lille en. Så laver jeg en masse... Jeg struer bare med vand, så fjerner jeg det der blod. Og så den sidste, det er... en der kommer noget, øh, hvad hedder det, eftersad eller forsad på mine underbukser. Så kan jeg bare lave hvad? Jeg kan bare sprøjt på min underbukser. Så er det bare det. Det hedder Motherhal. Motherhal med, det betyder, at jeg sprøjter med vandet på, på lokalt sted. Men, men, men, øh, men, med det men, med et er det ikke, at vandet skal overkomme? Det kommer vi til at snakke om. Hvad for her stiger stiger? Okay. Nu laver vi oplæg til, hvad er det, Chalas siger? Okay. Okay. Før du kan definere, er hver farder har sin egen, skal vandet overkomme? Er det nok? Nu er Rulamar siger, de her beskidte bål eller urin, som der bor i tøj hos Rulamar, de er ikke ens. Nogle siger vandet skal overkomme Andre siger at nej, det er nok med messah sig. Nogle siger at bare læg det ud i luften Og så lad solen komme Så er det får dampes væk. Nu lægger vi illustration Vi lægger illustration til Hvad er det Shavak kan pågribe Eller hvordan Shab'a'a vil pågribe den her episode Er med? Altså vi har et regelsæt her som er gældende for alle Men selve metoden er anderledes. Ja Det der det er gældende for alle men jeg giver bare et eksempel, så jeg kan forstå indholdet Men du nævnte før at Malakia og Hanabela er enige med hensyn til at oplyfte Ja. Kan man også sælge de to antage? Ja, og det er fordi de tidligere, de er mere Shafia og han og Hanafia lignende hinanden Altid når man nævner Malakia og Hanabela så det er ligesom at sige, at han er 4 af ens. Altså Malikia. Nej, Malikia og Hanabela er lignende Men fordi de ligger tæt på Hanabela. Så 4 det har jeg defineret, hvad han siger. Det var det, er, Og der sagde han, at kunne Ja, selvfølgelig. Og al af 4 af 5 af 5 af at af 6 eller det er at af 6 af 6 af 6 ikke bekår. Det kommer vi til roligt Rådlig er mere. er den definition med noget med, hinanden. Det er det, men det er lige af hinanden i ord, det ikke er Bare Vare så ligesom så med. Fej. Parara renhed. Har en stor betydning i islam Selvom den er frankre. Og hvad er hargivet fra? Hvad har hargivet fra? Hvad betyder sandt? Noget begrebeligt, noget du kan se. Yeah. Ligesom at rense tøj, krop eller det sted du skal lave salat. Eller hikmiya eller hukmiya. Og det er at rense de påkældende steder. Ligesom din krops lemme eller lignende. Øh, din rensning har en betydning Fordi du renser dig selv, hvor mange gange om dagen? Mindst tre. Hvor mange gange skal man lave wudu? Fem. Mindst fem. Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os for at vi skal rejse os og udføre wudu for hver gang vi laver salat. Eller vi skal have wudu, når vi udfører salat. Og det vil sige, at vudu' er hvad? Vajib. Obligatorisk. Og islam opfordrer til to ting. Al-maddi og al-magnavi. Al-maddi, det vil sige, at de er der pågreber. Og al-magnavi, de er meningsmæssige. At dit hjerte er ren, og din sjæl er ren, og din indre er ren så er det pågreveligt, at din krop er ren. Uh, hvad betyder det? Jerne, for eksempel, du bor i et hus, ude af omkring dig, er beskidt. Vi giver et eksempel. Jeg venter på bror han Også jer, ja, der lytter. Læg mærke til den der. Jeres uden deres areal er beskidt. Jerne, du er med til at gøre det uden udendørs areal omkring dit husbeskidt. Ja, når du tager dit affald smider ud, du tager øh, alt, hvad der ligger af beskidet, du smider det bare foran dit vindue, din dør, alt muligt. Men din, dit hus er clean. Du renser dit hus fuldkommen. Hvad betyder det? At din udendørs areal er beskidt, og din inders areal er ren? At du er jo beskidt udadtil, men indadtil er du... Præcis. At det kan godt være, at du er, at du tror, at du er ren indadtil, men du er et beskidt dyr. Og jeg mener det, at man er beskidt dyr, når man er ikke er til at sørge for, at dit område eller dit sted, du befinder dig i, er ren. Ligesom. Du er et menneske, men du går sammen med beskidte venner. Hvilken indflydelse har vennerne på dig? Dårligt, Dårligt. Der er kun en vej De trækker dig mere end du kan trække dem mm. Fordi mængden flertallet. flertallet er med til at tiltrække Og akkurat det samme Jo mere du åbner din dør Så vil alle de beskidte ting ude, ude for din dør Vil træde ind Det er derfor en muslim Skal sørge for at der er harmoni mellem det indre og mellem det ydre. det ydre og det er derfor at muslimerne som du kigger rundt omkring de befinder sig i ghettoer i Danmark de er ikke med til at sørge for at der er renhed omkring dem så siger de mit hjem er rent ja, din trappe er beskidt dine børn er klam dine kone er klam dine mand er beskidt så hvad betyder det, at din stue er bare lidt ren? Eller det overordnede areal i stuen er ren, men alt det beskidt er gemt bag sofaer af de andre Så kan det være lige meget Fordi på et eller andet tidspunkt så kommer, hvad er det der kommer frem? Stanken Ja? Stanken Og det er derfor et menneske skal sørge for, at han er ren indvendig og når man skal rense sig selv, nu snakker vi om rense af sig selv. Hvor starter man hen? Man renser sit hjerte. Man renser sit hjerte fra hvad? Fra en form og frem Nej, nej, det er første. Ikke udsynet. Al-hasad. Hvad er al-hasad? Hassad? Hassad, ja. Hassad er det der, hvad du ikke... At have, hvad folk har. Ja. Al-Hassad, at ligesom, Åh, hvorfor ham der? Om det er han er millionær, og jeg er færdig, Hvad sker? Det er bare en, en grov form for sharafsi. Man renser sig selv for at elske nedmenneskelige af muslimer. Elsker ham som min bror, som min søster, lige meget hvilken farver, hvilken hjemland, hvilken by, hvilken sted, hvor personen kommer fra. Det er lykkevældigt. Opdrag hjertet til at være kærlig. Hvordan kærlig? Du har børn. Du har kone. Du har venner. Du har familie. Du skal også være kærlig for din mor. Lige om du er 50 år. Du er stadig hendes lille barn. Hvis hun kommer og giver dig en flad, så siger du tak, mor. Var der Allah fik gysk hendes og så rejst dig på. Jamen folk griner De tror det de er sjovt Det er det ikke Der ligger nogle barriere i islam Hvor disse ting de skal være til sted Dine forældre kan være en forhindring for noget Men Hvad Allah har givet for dig Er bedre end hvad du kan opnå Ifølge dine tanker Og det er derfor at den der lille hjerte Mohammed Wasallam siger ala inna den lille vi Ida i al <melodiciel> jasad kald vi kaldes fasad Eller i den lille kald vi kaldes kuldor. Eller i den lille kald in i lille i den lille kald lille kald i lille kald vi kaldes i vi kaldes i lille i i i så vil resten af kroppen være i orden. og hvis den er dårlig, så vil resten af kroppen være dårlig det er hjertet fordi hjertet er med til at pumpe, pumpe masser af blod rundt om din krop kropslæme, med ben, alt det der hvis dit hjerte er fyldt op med kærlighed til andre hjælpsom de værdisætter folk Fjerne alle former for bagtanker og dårlige. Hvordan vil dit liv være? Ærligt, hvordan vil jeres liv være, når I, også jer der lytter med, hvis jeres liv er baseret på det her, at I giver lykkeligt. Lykkeligt. 100%. Der er mange mennesker, som er i spekulationer. Og det er det der, der er noget historie, som siger, der sad en Amede, en prins og kiggede ned til en mand Der sad ved digital al Sådan ved, ved floden Og han havde sådan en tør brød Og ham der Han havde sine økser Ved siden af Og han tog sin madpakke MashaAllah Ikke ligesom vores madpakke Men det er sådan tør brød Han knækkede Det var sådan en brød Flad brød som er tør Hver en kiks Kiks kan du godt spise Men det der det var tør Der var så tør at Han var nødt til at dykke den ned i vandet Så han kunne spise det Og han sad bagefter vajallah. Så ham der prinsen han gik ned til ham Og gik et på ham Er der noget jeg kan gøre for dig nej Men har du brug for noget Kig på mig jeg kan godt give dig sagde nej Jeg har hentet min øh, brænder. Jeg er gang med at spise min frokost jeg sælger det her, henter de ting, jeg har behov for Men Har du ikke behov for noget? Han siger, alhamdulillah Men Du virker lykkelig Han siger, Allah er tilfreds med mig mm. Jeg spørger ikke folk om noget Om rigtig Jeg har ikke brug for det Jeg har brug for min skaber Jeg er taknemmelig, hvad Allah har givet mig Selvom de er brød. til Vandet tilhører Allah, så jeg drikker af hans vand og jeg er lykkelig over, hvad Allah ikke, hvad har givet mig. Jeg kigger ikke med folk her. Det er derfor, jeg siger være med at sige, dunja. Hans dunja ligger under hans fod. Og det er derfor, man kærner til dunja, fi Kalbi, ham som har dunja ind i sit hjerte, han får aldrig succes. Mm Hvorfor? -hmm. Fordi han kigger altid efter din næste. Og Allah vil ikke hjælpe dig. Men når dynia ligger på din hånd foran, og du er ligeglad, hvad du har, og hvad du får, og hvordan... Der er mange mennesker, de er materialister, de kigger på, hvad de, hvordan... Nogle gange så siger du folk, de bor i slottet, så kigger du, hvordan er dit liv? Wallahi, om morgenen jeg går til psykolog, om eftermiddagen jeg er hos øh, et eller andet andet form for psykologi, og den tredje jeg er hos øh, den der person og den der, hvorfor mit liv er helvede. Jeg giver et eksempel, jeg snakker med en, en dansker. Han har arvet masser af penge af sin far Faren har været faktisk direktør for en bank Og faren har købt masser af aktier Og inden han stod, så har han givet børnene masser af penge Så ham der barnet, da, han, da hans far døde, der var han omkring 18 år Jeg har kendt ham i mange år Så da faren døde, han var millionær, ham der knægt Han kører rundt i en BMW, han ejer et hus der er 6 millioner Der er ikke noget han ikke i, mangler ham der han mangler ingenting Og være lykkelig Han går hos psykologer han, han går hos nogen der kan tale med de døde Han går hos alle mulige ting Han kan ikke skabe ro Han kan ikke sove Han siger til mig Jeg vågner midt om natten og ryster Og jeg ved ikke hvorfor Han spurgte mig hvorfor Så sagde jeg Er det ikke på tide at komme til at islam Så kan du få ro Og så kan du skæbe dig af med alle de beskidte penge du har Beskidte penge? Ja Hans far har var hvad? Bankmand Og prøv at på Alle de haram hans far har sludt. De har sat sig i blod De har ødelagt den familie Fra bund til slut Det er derfor At rense sit hjerte Og sørge for at den der hjerte Er med til at være lykkelig Som du sagde tidligere Og være venner med dig selv Være god venner med dig selv Vær glad, hvor Allah har givet dig gode grunde, børn, din far, du kan kigge på din far og hilse på ham. Han kan lave dua til dig. Hvis du mister ham, så kommer ikke dua Så den der bånd eller ræb, der ligger mellem dig og Allah, vi er dem, der er knækket. Og det næste, det er mor, som har en tredje plads. Det vil sige, hun overkommer fadernes rolletrækker. Om folk kan lide det eller ej. Muhammed s.a.s, han blev spurgt Man kheyrus sohbet i Rasulullah, qala umu Qala thumma man, qala umu Qala thumma man, qala umu Qala thumma man, qala abah Hvem er de bedste, som jeg kan være allerede med? Så siger han, din mor, din mor, din mor tre gange Og til sidst siger han, din far Hvorfor? Fordi der ligger et bånd mellem dig og din mor Som er ikke tilknyttet Fars rolle Er at knokle, at skaffe og sørge for at sprede viden til det barn. Og sørge for at opdrage den og sætte den på det rette spor. Men mors rolle er stor. Og det er derfor man skal værdisætte deres arbejde. Det skal han. Jamen kofot siger der skal være ligestilling. Klem det der. I islam vi er de bedste der giver kvinden en højere rang end alle andre. Hun bliver værdisat som en mor. Hun bliver værdisat som en kone Hun bliver værdisat som en søster Hun bliver værdisat som en individ i de slaviske samfund Hun har ret til at sige hvad hun vil Hun har ret til at diskutere Vi har haft af kvinder De har været få, men de har været med. Og alle har lyttet til dem Find mig nogen. Hvornår i Danmark har kvinden ret til at stille Hvornår har en dansk kvinde for lov til at studere Vores kvinder har studeret hele livet Aisha hun var alima Selvom hun var um Det der kuffar, de studerer På alle slags universiteter Og det der kommer ud af deres mund er møg Hvis Det er vigtigt for os I surat Al-Baqarah Allah siger Al-Baqarah 222 Inna Allah hayyuhibbu al wa Wayyuhibbu al-Mutatahiri Allah elsker At-tawabin Hvem at-tawabin Tilhører tauber Dem der <tøbæ> Dem <da, tøbæ> der angrer og Sa'far at De vil gerne optjene tauber Læg mærke til at jeg siger Optjene tauber Fordi tauber det er ikke noget man kan opnå Det er noget man kan optjene Når no Allah er hvad? Tilfreds med en <tøbæ> وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ Og elsker dem der er Rense sig, sig selv Og rensning, de er oh man, det er tøj Omegn, det helt Hjerne, ja, når jeg kigger rundt omkring i de muslimiske gator rundt omkring i Danmark Muslimisk stederne burde være hvad? Burde være de bedste, hjerne, ja, når du går derind Allahu Akbar, de dugter af musk og parfum Men når du går ind på de muslimske områder, hvad er det de lugter af? Kærlige Hvidløg yeah. ha? Mad og beskidtet over det hele Hvorfor? Hvorfor har muslimerne skabt det her? Toiletter Beskidte toiletter? Nej, lej, lej, lej, I surat i davver, vers 108 vi, vi, vi er snart færdige, vi øh, Så jeg skal ikke bruge mere af jeres tid Bare sådan to minutter, så er jeg færdig. I surat i davver 108 Allah siger Fihi rijal yuhibbuna ayyata tahav I den, der er nogle mænd, som elsker at renser sig selv Wallahu yuhibbul mutatahhirin Allah elsker dem Som er rene Muhammed Wasallam Han siger al-hadith i, i, i muskader Imam Ahmed og Abu Dawud Og al-Hakim og al-Bahati Hadithen er Innakum qadimuna Ala ikhwanikum I kommer til at møde jeres bruder Fa aslihu Rihalakum Reisemidler A' وأصلح لباسكم وكنون فنفتي بين pain حتى تكونوا كأنكم شام في الناس. Se her vis i æg, lysen, nulsen, blomstret, fågusten. فان الله لا يحب الفحش ولا التفحرش. Allah kaikli di som æg, beskit aklat. Den jeg er med til at inspirere, en, eller din inspiration til enhver muslim, hvordan hans tøj skal være, hvordan hans anstændighed skal være. Jeg bliver, jeg bliver simpelthen så stolt, når jeg kan se nogle af vores brødre og søstre, de tager nogle anstændige, rene, flotte tøj på. Strydekiller, strydjilbær, stryd, bukser, skjorter. Når du kigger på en bror, hans, hans, hans, hans skjort har aldrig set en strygmaskine før Og hans strømper, når du kigger på den, den ene er sort, den anden er brun Og når hans uh, bukser, A'udhu han al-shaytan og rajim øh, Han har lagt dem op, ligesom i en paviljan Han har rullet dem op, han har ikke bedt sin kone eller sin mor om at uh, lægge bukserne op, så det ser ligesom flot ud Og hans, hans uh, han sko, øh, jeg ved det ikke, den lugter på en armstand Når du står for, ved siden af ham, så har du bare lyst til at proppe begge dine, dine fingre op i næsen Og han har ikke set i et bad i, i, i mere end et par uger Og han kommer ind i masjid og, og, og prøver at være med til salah Og når vi står ved siden af ham, når han åbner sin mund og siger salamu alaikum Så kommer der bare en bølge af en klamhed ud af hans mund Ikke også? Og han vil gerne omfavne dig, så siger du bare til ham, at jeg kan ikke lide det, der, jeg får kluster forbi, så helst hold dig væk fra mig, på grund af, at han er så klar. Hvad er det for noget din? Menneskerne har brug for at studere Islam. Jeg sagde, at Muhammad og Badaq al Det var en lille introduktionsindledning til vores dags. De bliver tungere, de bliver ikke lettere, og jeg kommer mere og mere i dybden, og de går lidt stærkere. Badaq al-Fahikum og Badaq al-Fahikum. Hej, det er en spørgsmål, så du.